Fly Eagles, fly! Este é mais um Endzone especial exclusivo sobre o Philadelphia Eagles. Como foi o Philadelphia Eagles na última temporada? Como será o Philadelphia Eagles na próxima temporada? Um aviso a q u e n e s que não são torcedores do Eagles: o conteúdo deste programa pode ser ofensivo para as outras torcidas. Gente, vamos liberar geral, vamos desabafar nosso l a d O torcedor vai fazer um podcast agora. Eu, Eduardo, Alexandre Branco, Júlio César, Vitor Freire. Vamos falar groselha, vamos falar borracha nas palavras de Júlio César. Vamos falar tudo o que der vontade para falar sobre o Filadélfia. Alexandre, está preparado? Está no clima? Preparadíssimo. Estou fervilhando de coisas para falar sobre Dallas Cowboys, sobre New York Giants e sobre Washington Redskins. E já aviso, o conteúdo desse podcast será ofensivo. Júlio César Vettori. Bom, estamos no ritmo aí para fazer uns elogios muito legais para os nossos. Queridos colegas de divisão e tal, falavam, não ser nem um pouco imparcial quando falarmos do nosso querido Eagles e essa coisa aí, né? E você, Vitinho, como é que tá o clima aí? Pá,、ah, tá bom, vai ser bem divertido xingar o outro pessoal aí. é isso aí, vamos nessa. Mais do que xingar, vamos nos concentrar, vamos fazer o máximo possível. Vamos tentar, gente, eu vou fazer um apelo aqui agora. Vamos tentar evitar os palavrões. Vamos tentar nos concentrar nos Eagles. Vai ser impossível não falar mal dos outros times. Já adianta. Mas vamos tentar nos concentrar principalmente no Philadelphia Eagles. Que essa temporada reforçou principalmente o ataque. Jeremy m a c l i a n d e s a n McCoy, Cornelius Ingram são armas ofensivas muito boas que vieram do draft. Fullback Leonard Weaver veio pra a complementar esse backline do Eagles. Principalmente Para dar mais espaço para os nossos running backs correrem, esse ano vai. Olha, é, além disso, tudo aí, Jason Peters, Stacey Andrews, é, o que, que é essa linha do Philadelphia Eagles? Para mim, já, é uma, já era uma das melhores da NFL, quando tinha o Trey Thomas e o John Runyon. Agora, com Stacey Andrews e Jason Peters, ela fica tão boa quanto e ainda mais jovem. Ou seja, o Andy Reid, inteligência inquestionável. Na troca com o Jason Peters, assinando o Stacey Andrews logo no começo do free agency. Além disso, as armas ofensivas do Philadelphia Eagles simplesmente Donovan McNabb para lançar a bola, Brian Westbrook correndo com a bola, l e s e a n McCoy chegando agora do draft, e na posição de Taend tem o Brent Selleck, que fez uma temporada muito boa no ano passado, e o Cornelius England também. Como Taend vai substituir o LJ Smith, que acabou indo embora para o Baltimore Ravens, vai com Deus, né? Porque você é um maldito, você só dropava a bola, não bloqueava ninguém, então que v a i fazer isso em Baltimore, tá? E agora com a chegada do Jeremy Macklin, o McNabb tem poder de fogo, just, é, juntamente com o Deshan u Jackson, com o Red Brown, Hank Baskett, entre os outros wide receivers que o Eagles tem compondo o seu elenco. Esse ataque do Philadelphia Eagles é muito bom, Giants, Cowboys e Redskins se cubram. Já vou avisando porque o pau vai jambrar pro lado de vocês nessa temporada. Mas agora vamos parar pra a pensar, assim, na, no que tem sido, assim, um dos pontos principais que a gente acusa sobre como vai ser o Eagles na próxima temporada. A saúde de Donovan McNabb. McNabb, quando ele se machuca, é um desespero pra a qualquer torcedor do Eagles, porque a gente sabe que vai entrar o Kevin Colby. O Colby entrou na última temporada, de 34 passes, ele acertou 17. Ele não lançou um. Ele não lançou meio touchdown, ele lançou quatro interceptações. Será que já não é hora do p h i l a d e l p h i a começar a pensar em um substituto pro Kevin Colby? Já é hora do front office chegar na voadora no nosso querido Kevin Colby, né? Querido nada, né? Porque o cara é ruim pra cacete, né? Tipo, é, é complicado, né, cara? Porque o A.J. f h i e l e y por exemplo, quando o McNabbs e m a c h u c o u na temporada retrasado. Jogou mais ou menos assim. Tudo bem que ele não era o Donovan McNabb, não era um q u a r t e r back bom, era um q u a r t e r back bem mediano. Mas dava uma esperançazinha de poder fazer um passe legal, mandar aquela bomba e acertar. Agora o Kevin Cobb é incrível. Você olha pro cara, parece que o cara já, já entra com u、um、pensamento assim: vou fazer cagada, cara. É incrível. Toda vez que ele entrou, isso é embora. n ã o primeiro,、entendeu? ele tem cara de idiota. Puta cara de besta. Como é que você vai confiar num quarterback da NFL que tem uma puta cara de besta? Cara de tonto. Ele entra lá, tipo, ah,、uh, vou lançar a bola. Uh, uh. Puta de um trouxa. Ele ficou olhando por nada lá no meio do campo. Aí ele lança interceptação,、oh, desculpa aí. Porra, meu. Pelo amor de Deus, acerta o p a s s e seu desgraçado. A única coisa que d a certo é garrafinha de água. Ele joga pro McNabb, ainda assim. É, é, é capaz dele confundir o McNabb com o Jason Peters agora.、Né? Porque vai tomar banho, Kevin.、Cove. Tomar banho não, vai tomar no seu cu, Kevin.、Cove. Calma, calma. <risos> epa, epa, epa, epa, epa, calma. Ali, respira, respira, respira. Falling, yes I am falling, and she k e e p calling me back again. イ o ー e ンドウエストブロック。ウエストブロック。ウ r ストブロック。ウエストブロック。ウエストブロッ a ウエストブロッ r e エ c ト p ロ d o O McCoy tem que aprender todo o esquema da West Coast. É um esquema difícil de se aprender. Principalmente para quem vem de um college, não joga num estilo mais profissional. O McCoy tem que aprender todo o estilo da West Coast. E ele não vai ter um veterano assim para dar esse, esse apoio para ele. O McCoy, querendo ou não, caiu de paraquedas agora e vai ser o principal corredor do time. É, o McCoy vai substituir o nosso querido Brian Westbrook. Tomara que ele realmente tenha esse potencial. Que ele apresenta ter, justificando o seu segundo round ao contrário do nosso Kevin Cobb, que a lei já definiu ele como um bom, excelentíssimo, de certa forma até tem uma certa dificuldade para ser o waterboy e tal, que ele carrega esse nosso time assim, né? Já que o Brian Westbrook está se recuperando de uma lesão, uma cirurgia, que vai demorar um tempo para ele ganhar um ritmo atlético de novo, essa coisa e tal, eu estou confiante, nosso querido Edu, eu acho que. O nosso, não, eu estou confiante, Edu. Eu acho que o McCoy vai chegar colocando a caceta na mesa e é isso aí mesmo. É, além disso, Edu, é, a Universidade de Pittsburgh, que é de onde veio o Lexano McCoy, é uma das poucas equipes que usa uma pro style offense. Ou seja, ela usa uma, uma, um ataque com um esquema já que se assemelha um pouco mais ao esquema que a NFL usa. Ele usa bastante high formation. É um time que gosta bastante. Desse tipo de ataque. Mas ainda、é. assim, faculdade fica devendo muito para a NFL. Tanto velocidade, tanto esquema de, de jogo mesmo, tanta formação ofensiva. Será que ele vai se adaptar tão fácil assim, Ale? Não, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Edu. O jogo de college f o o t b a l l e NFL é completamente diferente. né? Mas o Alexandre McCoy, esperamos que ele seja um rapaz esperto, um rapaz inteligente que conseguirá aprender. É o ataque do Andy Reid, do m a r n i n Morning. Eu acho que ele vai conseguir. E ele vai ser muito usado para receber a bola, Edu, que é um dos grandes trunfos do Alexandre McCoy. Ele tem ótimas mãos, ele recebe muito bem a bola. Isso é muito importante para o running back do Philadelphia Eagles. Tem que receber bem a bola. E além disso, Edu, com o Leonard Weaver ajudando ele, é, porque o Leonard Weaver com certeza é quem vai correr naquelas situações para poucas jardas. Ele também recebe passes muito bem. Então, o Lexano McCoy, ele vai, além de, claro, ter um papel importante no jogo corrido e jogo aéreo também do、no、Philadelphia Eagles, ele vai ter bons nomes pra a dar uma assistência pra a ele, além disso, claro, ele, o Andy Reid sabe das limitações dos rookies, ele trabalha muito bem com rookies, a gente viu o d e s a n Jackson, a temporada estelar que ele teve no ano passado. O Lexano McCoy, algo me d i z que ele vai se dar bem no, no Philadelphia Eagles e que vai começar a produzir. Até mesmo no ano que vem, o grande problema do Liceu m a c o y vai ser o bloqueio, né? Porque já e s tá mais provado que ele não sabe bloquear e o coach s e v v i ter bastante trabalho ensinar isso pra a ele, porque ele não sabe n e m o básico de bloqueio, de pés-bloqueio ainda. Mas com a chegada do Leonardo Weaver, Victor, você acha que nas formações em que o Eagles for pro a a passe, em que a gente precisaria do pessoal do backfield bloqueando, você acha que o Leonardo Weaver não vai ter que carregar o piano nessa parte? Você acha que ele tem capacidade pra segurar essa ponta sozinho? e n se tivesse o Weaver e o Westbrook, o time teria um desempenho estelar. Não, com certeza. Eu acho que as jogadas com o o l i c i n e McCoy, até ele aprender, eu acho que não vai ter nenhuma jogada que o Alicine McCoy vai ficar no backfield pra bloquear. É, eu acho que vai, vai jogar tudo nas costas do Weaver mesmo. Porém, se tivesse o, o McCoy pra ficar lá pra bloquear, se tivesse o Westbrook, ia ser bem mais fácil pro McNam. parar para pensar, analisar com muita calma todos os jogos que o Eagles vai ter nessa próxima temporada.、Agora. Vamos fazer uma brincadeirinha assim: qual o Eagles vai vencer, qual o Eagles pode perder nessa temporada? Vamos lá. Então, na primeira semana, nosso querido Philadelphia Eagles enfrenta o Carolina em Carolina. Derrota do Eagles. Eu acho que o Eagles começa sendo derrotado pelo Carolina Panthers. O time do Panthers vem muito forte. Teve uma excelente temporada no ano passado. De Angelo Williams e Jonathan Stewart correndo com a bola são um problema.、Edu. Eu acho que o Eagles, infelizmente, vai estrear com uma derrota. Eu、é. já não concordo com você, não, Ale. Eu acho que o Eagles vai, vai começar ganhando essa temporada. Tudo bem, Carolina é um time, digamos, muito forte. Tanto, principalmente pelo seu ataque corrido. Ano passado, os dois running backs do Carolina literalmente destruíram. Mas eu acho que. A defesa do Eagles eliminando esse ataque c o r r i d o é tchau e bênção. Porque eu não acho que o nosso querido Jake Del Home vai fazer alguma coisa nessa defesa do Eagles, sinceramente. Agora, se o jogo corrido fluir e a defesa for uma mãe p r o Carolina, você pode esperar 30 pontos entrando nessa defesa do Eagles aí. Tranquilo, cara. Ah, eu acho que vai ser um jogo. Bem pau a pau entre os dois, eu acho que o Eagles vai, o Eagles vai ser com a, com a vitória nesse jogo. Olha, eu também acredito numa vitória do Eagles nesse jogo, eu acho que a gente vai conseguir parar esse, esse ataque terrestre do Carolina. Eu acredito na semana começando. Na temporada começando com uma vitória e uma derrota. Segunda semana, a gente, a gente enfrenta o Saints em casa. Vitória! Eu vou na vitória também. Drew Brees não é páreo. Essa defesa do Philadelphia Eagles. Na verdade, não o Drew Brees, ele é um excelente quarterback. Mas o ataque do Saints não vai ser páreo p a r a a defesa do Eagles. O time do Eagles na defesa é sensacional, mas eu acho que o fator campo contra o c a r o l i n a Panthers vai ser decisivo, assim como contra o Saints. Mas eu acredito que até mesmo em New Orleans o time do Eagles conseguiria uma vitória contra o Saints. Na minha, nas minhas contas, Um Julião, o que você acha? Olha, o papo. Curto e grosso. Vitória do Eagles 2-0 na temporada. E você, Vitinho? É, eu, eu acho que o ataque do Santos com o Dirk Breeze e outros é p a r a c i d o c o a defesa do Eagles. Mas o que, o que é o problema do Santos é essa defesa do Santos. Que eu acho que o ataque do Eagles vai atropelar e vai fazer 2-0 na temporada. Terceira semana nós permanecemos em casa e recebemos Kansas City Chiefs. Minha opinião, 3x0 na temporada. Alexandre? Vai ser, vai ser mais fácil que tirar doce de criança. Vai ser docinho, docinho pro Donovan McNabb e n c h e r u m m o n t e d e ponto na cabeça do Kansas City. Tchau, c h i e f s 2x1. E aí, Julião? Eu acho que o Eagles vence sem dificuldades. Não sei se vai ser com a sacolada, tipo, 56x3, essas coisas assim não. Não, Mas... não, essas aí a gente só dá no calvo, e s Ah não, tranquilo, 44x6 lá não, tudo bem, a gente não precisava lembrar. Não, precisava sim, só para se, se ligar, né? A gente fala alô Brian Docks, o nosso querido Tony Romo já treme as pernas lá, né? E tá louco. Mas. O que é isso? Depois de comentários nonsense de Júlio César, Vitor Freire, Kansas City, vai dar trabalho pro Eagles? Não, acho que não vai dar trabalho. n ã O Eagle s vai atropelar e vai fazer 3-0 nesse jogo. Na quarta semana nós temos um baile. Nós vamos ficar chupando o dedo sem ver o Eagle jogar. Mas na quinta semana nós recebemos Tampa Bay em casa. Dos quatro primeiros jogos do Eagles na temporada, três no Lincoln Financial Field. Filadélfia e Tampa Bay Buccaneers. Júlio César. O Tampa Bay está l se reformulando o time deles. Então pode ser que o time não esteja pronto para jogar com uma defesa forte,、né? ainda mais que eles estão com um q u a r t e r b a c k novo. Eu aposto 4-0 do Philadélfia Eagles. E você, Alexandre Branco? Bye bye Tampa Bay Buccaneers. 3-1 nas minhas contas. Tchau Tampa Bay, vai pra casa. Vitinho. É, eu acho que o Eagles vai levar esse jogo também. 4-0 nas minhas contas. 4-0 nas minhas contas também. No jogo da sexta semana, nós viemos até Oakland pra enfrentar o Oakland Raiders. Vou começar puxando pelo time do coração: Júlio César. p h i l a d e l p h i a e Oakland, Júlio. O que que sai desse jogo? Saiu uma sapatada no Oakland. Tipo, <risos> sei lá, cara. <risos> é complicado, cara, porque é o segundo time do coração e tal, mas sinceramente, velho, é meio. O time do Oakland tá em construção também, assim. Tudo bem que faz seis anos que o time tá meio em construção, mas. É complicado, né, cara? O que eles vão fazer? Tudo bem que eles vão vai ser em Oakland, lá o, o bicho ferve, o Black Hole lá é tenso. Mas eu acho que o Eagles leva essa também, 5-0. E você, d e i x a n d o d e Branco? Bom, pra mim também engrossa o couro. Sai uma bela de uma sapatada no meio da lata do Al Davis e o Oakland vai sair tontinho e o Eagles vai atropelar. Nas minhas contas, 4-1. Vitinho? Não, eu acho que o Eagles vai levar esse jogo fácil também. Nas minhas contas, 5-0. Não c ê i d u d Pode vir com o Black Roll, pode vir com o que quiser. É Eagles na cabeça, 5-0. Estamos muito otimistas, entrando na sétima semana. Filadélfia viaja até Washington para enfrentar o Redskins. Vitor Freire. É, eu acho que leva esse jogo também, apesar de ser em Washington. É, eu acho que o Eagles leva esse jogo com s o r a e sim. 6-0 nas minhas contas. E você, Alê? O Eagles adora bater no Redskins, ainda mais no prime time, né? Esse jogo vai ser transmitido no Monday Night Football. Estarei assistindo em minha casa vendo o Eagles dar um belo um tapa na face do Albert Hemsworth. E o Eagles vai vencer mais uma vez. Julião, o que você acha? Bom, eu espero que o Eagles vença. Vai ser um jogo até então, dos que tiveram, que a gente já comentou. Eu acho que vai ser o mais difícil, o que, vai ser o, o que vai dar aquele impacto. O do Carolina também vai ser tenso, mas do, de todos até agora, o mais tenso será esse. Eu acho que o Eagles ganha, mas ganha por um fio de gol, quatro pontos, coisas assim. Seis e r o na minha conta. Só、e、uma.、Você? Gostaria de fazer um adendo só. Esse time do Redskins é o. A, a, eu acredito que é o mais misterioso da próxima temporada. Eu não sei o que esperar desse time e u acredito que vocês partiram da mesma opinião que eu. O que você acha do. Do joguinho do Redskins a h、ah, mas com certeza, Alexandre. Eu não faço ideia de como esse Redskins vai jogar. Jason k e m p vão crescendo de produção, como a gente acabou de falar no último podcast. A defesa muito reforçada. Vai saber se não pode rolar uma zebra aí. Mas eu acredito, assim, um safety de diferença pra mim já e s tava ótimo. Eagles 6-0, na minha opinião. Entrando na oitava semana, nós recebemos os Giants em casa. Aí já fica mais difícil, já fica mais parelha a briga. Alexandre Branco. Pro Giants, Edu, não tem pra eles nem Middlelands, nem na casa deles eles botam a respeito em cima de nós. O que, que nós vamos fazer com eles no Lincoln?、Ah, o Elai Menem vai ser sacado, a linha ofensiva vai apanhar, na defesa nós vamos reinar. Não vai ter jeito. O Elai Menem pode completar um passinho ou outro, o Brendan Jacobs pode atropelar um jogador ou outro, mas no final das contas. Eagles no scoreboard como vencedor dessa partida. Vitinho, como vai ser esse jogo aí pra você? Não, eu acredito que o Eagles vai levar esse jogo também. Vai fazer 7-0 nesse jogo do Giants aí. E você, Júlio? Olha, eu, esse jogo é outro jogo também que eu não sei, não tem como o pinar assim, porque o time do Giants é muito bom, mas a gente tem que destacar também que o Giants tá sem plexo com o Burns. E isso pode ser um fator essencial, porque não sei se os nossos podcasters aqui lembram, os Endzoners, toda vez que o querido Elaine Mann jogou sem plexo com o Burns, o negócio foi legal para o lado verde da coisa, né? Então, vamos que vamos, é 7-0 Eagles. E você, Edu? Faço minhas a suas s palavras, Júlio César. A falta de uma arma ofensiva vai pesar para o New York Giants. Na nona semana, nós permanecemos em casa e recebemos Dallas Cowboys. Adoro. Então, vai, meu filho, manda ver quanto vai ser o jogo: 44 a 6 de novo. Chupa, Tony <risos> Romo, seu trouxa! Mais uma <risos> sapatada na cabeça de vocês. A estrelinha vai ficar pequenininha na boca da águia. Julião, <risos> mais uma sapatada na cara do Cowboys ou nem? Bom, eu acho que 44x6 ia ser muita maldade de novo. Eu acho que os nossos jogadores de verde serão solidários, ganharão de 2 t o t d o w n s 3. Porque ganhar, tipo assim, cara, de 38 pontos de diferença é um pouco meio sacanagem, né? Mas é sempre bom, mas tudo bem. 8x0, i g o s E você, Vitinho? Eu concordo com vocês e acho que o Igor vai passar o rodo no Caubos e vai ganhar, vai ficar com 8x0 nas minhas contas. E você, Edu? 8-0 nas minhas contas também. um Começo de temporada fenomenal pro a a p h i l a d e l p h i a a gente e s tá apostando. Temos que reconhecer, um começo de temporada fenomenal. Só que a gente chega na décima semana e a gente viaja até s a n Diego pra a enfrentar o Chargers no estádio deles. Embaçado, hein? Esse joguinho é complicado. Esse joguinho vai ser cruel. Esse jogo eu acredito que vai ser a primeira derrota do Eagles na temporada. Mas aí ó, é, tem uma coisa que a gente tem que ver. Se a gente analisar, a gente vai passando os jogos aí, o pessoal vai conseguir perceber isso. Esse jogo do Chargers é muito importante pro a a Eagles, caso o Andy Reid queira chegar nos playoffs. Por quê? Essa sequência de jogos em casa que o Eagles tem, o Eagles tem é, até a semana 9, se eu, se eu não e s t o u enganado, o Eagles tem uma sequência de. Um, dois,、cinco、três,、jogos. quatro, cinco jogos em casa, em casa. Ou seja, o Eagles tem que aproveitar. O Eagles é muito bom no Lincoln. Então provavelmente ele ganha todos os jogos, ou perca um, talvez. E dos jogos fora de casa, ele tem adversários fracos. No caso, o Oakland Raiders e o Washington Redskins são adversários um pouco mais fracos que o Carolina Panthers. Agora, o jogo contra o Chargers é e m b a ç a d o Por quê? Philip Rivers fez uma baita temporada no ano passado. Os caras têm o Ladenian Tomlinson, Vincent Jackson, Chris Chambers. O time dos caras é muito bom, tem uma linha ótima. Defesa tá se arrumando, a defesa é forte. O Eagles encontra a p a r e o duro. Mas eu acho que vai ser mais fácil ganhar do Chargers do que ganhar do Redskins. Então eu aposto vitória do Eagles em cima do Chargers e se desenham os, vamos dizer assim, prematuros playoffs do Eagles na temporada de 2000, 2009 e 2010. Eagles 8-1 nas minhas contas. Julião, o que, que você acha, meu querido? Então, Ale, eu acho que esse jogo contra o San Diego é a primeira derrota do Eagles na temporada. Não porque o time do Eagles vai tomar uma sapatada no San Diego, vai ser um jogo apertado também. Porém, é aquela coisa, né? San Diego tem um ataque violento, que a gente pode dizer. Dois running backs sensacionais. Felipe Rivers joga muito. Os wide receivers, eles têm uma. Não sei, e outra coisa também que a gente pode dizer: começa a semana 10 da NFL, o San Diego acorda. O San Diego, se fosse no começo, eu apostaria uma vitória do Eagles, mesmo sendo o San Diego. Mas quando chega na metade de novembro, parece que o San Diego tem um lampejo de talento que é incrível. Todo mundo começa a jogar bem demais e vai ganhando o jogo, como aconteceu no ano passado. Tudo bem que ele contou com a ajudazinha do nosso querido Denver Broncos, perdendo 3 jogos precisando só de uma vitória, mas tudo bem. É complicado, eu acho que aí vem a primeira derrota do Eagles. Pô, na, nas minhas contas, 8-1 Filadélfia. E você, Vitinho? Eu acho que vai ser uma derrota do Eagles aí pro San Diego nesse jogo. Mas eu acredito que irá depender muito de como o Laden Thompson vai estar nesse jogo. Porque ele é muito importante pro Chargers. E se ele não estiver bem, acho que o Eagles ganha. Mas contando tudo nos no trinques aí nos dois times, eu acho que o Eagles perde esse jogo. E você, Du? Eu voto em uma derrota pro a a Chargers também. Como eu já disse, vai ser 8-1 Filadélfia nessa semana. Acho que o Eagles não vai conseguir ter muito sucesso contra o San Diego. Próxima semana, no dia 22 de novembro, nós viajamos até Chicago para enfrentar o Bears em casa. Júlio César, Chicago Bears. Bom, jogar contra o Chicago Bears no Soldier Field, o negócio é complicado. Vai ser prime time e eu acho que vai ser a segunda derrota do Eagles na temporada. Mesmo a equipe do, do Bears não tendo a linha porosa, tem uma defesa boa. Tem a vinda do nosso Jay Cutler. Mas sei lá, eu acho que né, dessa vez não vai dar pro Eagles no Soldier Field de novo, não. Segunda derrota do Eagles, 8-2. E você, Alexandre? Eu acho que se a diabetes do J. a y Cutler subir. Não, brincadeira. <risos> <risos> Piadinhas de mau gosto no podcast. Olha, eu espero realmente que o J. a y Cutler se lasque, tá? Pra não falar outra coisa. Que você já sabe o que eu ia falar. Mas tudo bem. Esse jogo é embaçado. Ano passado a gente jogou com o Chicago Bears, na mesma época, ali em novembro. Perdemos lá em Chicago. O time do Chicago é bom, a defesa é muito boa. Mas o ataque não é lá. Essas coisas a gente sabe muito bem. Só que agora tem o Jay Cutler e o negócio encresce pro lado do Eagles. Eu acho que o Eagles vai ser derrotado em Chicago. Não vai conseguir sair com a vitória. Nas minhas contas, fica com 8-2. Vitinho, o que, que você acha, meu querido? Eu acho que o Eagles leva esse jogo contra o Bears. Até pelo, por não saber como o novo quarterback do Bears vai se virar, eu acho que esse jogo o Eagles leva. Você, Edu. É, eu acho que o ataque do, comandado por Jay Cutler vai dar trabalho para a defesa do Eagles. Até porque o Eagles já vai estar um pouco, como eu diria assim, mal acostumado. Depois de abrir 8-0, eu acho que o Eagles vai dar uma relaxada. O jogo com o San Diego vai mexer um pouquinho. E agora o jogo com o Bears vai servir para. Realmente perturbar o time pra falar: ó, não tá tudo ganho ainda, ainda tem muito campeonato. Eu acredito em uma derrota. 8-2 pro Filadélfia em 2009. Na próxima semana nós voltamos pra casa e recebemos o Redskins em casa. Nós já visitamos o estádio d e n i s e agora a gente vai mostrar o poder do Lincoln pra eles. Eu acredito 9-2. A, a ressurreição do Filadélfia contra o Redskins. Olha. Vamos mostrar poder, não. m a s vamos mostrar é a caceta pra eles.、Que、eles vão se lascar lá no Lincoln, vão tomar um pau, vão sair sem pai nem mãe. E é o seguinte: é 9-2 e o Eagles se classifica nesse jogo dentro de casa. 9-2. É muito improvável que o Donovan McNabb não consiga carregar o time pros playoffs. Com, chegando o final de novembro com 9-2, eu acredito que o Donovan McNabb conseguirá conduzir tranquilamente o Eagles pros playoffs. Mas só um adendo aqui. Que novembro negro pro Eagles, né? Giants, Cowboys em casa, Chargers e Bears fora, e aí o Redskins em casa. Que novembrinho embaçado pra esse time do Eagles, não é, não, Julião? Esse novembro tá um pouco tenso pra gente, né? Mas é aquela coisa: se novembro a gente conseguir co colocar a caceta na mesa, aí, meu amigo, o negócio, a chapa vai esquentar, porque o resto eu acho que a gente consegue papar tranquilo. Mas. Dando ênfase no jogo contra o Redskins no Lincoln Financial Field, eu acho que o Eagles leva outro jogo dos Pele Vermelha e é 9-2 Philadelphia Eagles. E você, Vitinho? Eu vou. Vou junto com vocês e acho que o Eagles faz, ganha esse jogo e, nas minhas contas, ele faz 10-1. Como eu já disse, o Eagles vai acabar com o Redskins nesse jogo. Vai ser a ressurreição da Águia nesse jogo. Dia 29 de novembro, gente, novembro é o mês do meu aniversário.、Hein? Ouvintes do Endzone, quem quiser me mandar um presente, novembro é o mês do meu aniversário. E eu quero esse presente do f i l a d é l f i a Eu quero uma classificação para os playoffs garantidas em novembro. Depois desse desabafo pessoal no podcast, dia 6 de dezembro nós viajamos até Atlanta para enf enfrentar o ex-time de Michael Vick. Filadélfia e Atlanta em Atlanta. Joguinho embaçado também, né, Edu? Joguinho complicado. Atlanta Falcons vem com Matt Ryan aí, Tony Gonzalez. O time dos caras tá bom, mas ó. Outro turning point da temporada do Eagles é um divisor de águas. Se o Eagles conseguir conquistar uma vitória em, nesses dois jogos, Chargers e Bears, em novembro, e conseguir vencer no começo de dezembro, seja contra o Falcons, ou seja, no próximo jogo que nós vamos citar e o pessoal vai balancear aí、e、legal, eu acho mais fácil o Eagles ganhar do Falcons. Mas isso não significa que vai ser moleza, não. Mesmo assim, eu acredito que o Eagles consegue faturar uma vitória lá, até porque o d o n o v a n McNabb adora jogar em estádio fechado e ele vai dar. Uma bela de uma catracada. Agora, pra a usar outra expressão, porque eu já usei sapatada, mostrar caceta e entre outros. Vai dar uma bela de uma catracada em Matt Ryan e companhia limitada. E o Eagles f i c a 10-2 e ficar pertíssimo dos playoffs. Julião, catracada no Falcons? Olha, catracada eu acho que não, mas o Eagles conseguirá sair com a vitória do George Dom. e Não será aquela, digamos, como eu já disse nos jogos passados. Não, mas será sapatada. Mas também não acho que vai ser um jogo, por exemplo, de diferença de um fio de gol quatro pontos. Acho que um touchdown e um fio de gol, às vezes um touchdown, essa seria mais ou menos a diferença, na minha opinião. Eagles agora 10-2. E você, Vitinho? Eu acho que o Eagles vai perder esse jogo aí pro a a Falcons. E, nas minhas contas, vai fazer 10-2 aí. Vai ser um jogo apertado, mas acho que não vai dar pro a Eagles não. E você, Edu? Eu acho que o Eagles. Vai ganhar por um fio de gol, vai, vai ganhar apertado. Se ganhar, vai ganhar apertado. Vai ser difícil vencer essa em Atlanta, vai ser complicado. Mesmo com todo o otimismo do Alexandre, em ver Dona v ã o m c n e v e dando uma pedrada no Falcons. Alexandre, eu vou usar outra expressão: s e c ê já usou catacada, s e c ê já usou sapatada, eu vou usar agora pedrada. Mesmo com todo o otimismo do Alexandre, em ver Dona v ã o m c n e v e dando uma pedrada no Falcons. É uma vitória, mas é uma vitória suada. É uma vitória difícil. Depois de passar por Atlanta, nós viajamos até New Jersey. Não é Nova York. Nós viajamos até New Jersey para enfrentar o Giants no Giants Stadium. Júlio César, Filadélfia e Nova York. Vamos ganhar em Nova York. Já chegamos à conclusão que o Giants Stadium tinha que mudar para Lincoln Financial Field. Ano passado. Lá, igual vitória. Logo, Eagles igual 11 e 2. Logo, Alexandre Branco, falo sua opinião, meu cara. Logo, chinelada em cima do Giants, agora. Né? É, agora, esse jogo também é complicado opinar. O time do Giants vai vir forte para o ano que vem, não tenho dúvidas disso. Se reforçou na linha ofensiva. Que esse setor, aliás, já era espetacular da parte do Giants. Agora e s tá com novos reforços, e s tá com um corpo de linebackers renovado. Complicado esse time do Giants pro a a Eagles. Mas lá é nossa casa, lá é nosso, nosso salão de festas. Eu não sou corintiano, mas eu vou falar, por exemplo, o Corinthians não ganha tudo no, no Morumbi, d o Não é verdade? Fatura tudo no Morumbi, é o salão de festas? Graças a Deus, Alexandre. Então,、e... o Midland Stadium, o Giants Stadium, o. O que os caras lá preferir, pra mim, é, significa chinelada nos, nos pequeninos gigantes de New York, New Jersey, sei lá o que, que é isso aí. E, Vitinho, senta a broca.、Oh, eu acho que o Eagles vai, vai perder esse jogo também. Porque o Giants, eu acho que nesse jogo ele vai estar brigando com nenhum louco por essa vaga aí nos playoffs pelo IDCAR. E o Giants vai vir com tudo, o a g l e s já vai estar、no, naquela meia m a r e v i l a de perder o último jogo também. Eu acho que no, o Giants vai levar esse jogo. Nas minhas contas, 10-3. E você, Edu? Nas minhas contas, 11-2. Na temporada, Filadélfia carimba o passaporte para os playoffs. Depois de enfrentar o Giants lá, nós voltamos para casa e recebemos s a n Francisco 49ers. Turbinado pela chegada de Michael Crabtree. Não vamos esquecer disso. Filadélfia e s a n Francisco. Alexandre Branco. Pode turbinar, pode botar nitro, abrir cabeçote, botar bico com maior vazão. Agora a parte de arrancada aqui, né? É, pode botar o que quiser nesse time do 49ers que não vai dar nem p r o peido do Jason Peters. Falou o 49ers, vai tomar pau. 12-2, Eagles nos playoffs. Julião, o que, que você acha do peido do Jason Peters? <risos> <risos> Boa、ali. o peido do nosso querido Jason Peters realmente vai r e g a ç a r para o nosso São Francisco Polinizers. Não adianta o São Francisco rebaixar, colocar a roda de liga, colocar aerofólio, nitro, neon, não vai ter jeito, cara. O Eagles vai ganhar essa partida e carimba só. Vaga nos playoffs de 2009. <risos> e você, Vitinho? Eu acho que o Eagles leva esse jogo fácil, atropela n o 49ers e fica com 11-3 na temporada. E você, Edu? Seguindo a, a linha automotiva que tinha sido iniciada pelos meus queridos Alexandre e Júlio César, pode trocar a rebimboca da parafuseta à vontade, 49ers, não vai ter jeito. 12-2, Philadelphia Eagles, mais do que garantido nos playoffs. Chegando no penúltimo jogo da temporada regular, nós reencontramos Brian Dawkins. Filadélfia recebe Denver Broncos em casa. Não vai ter pro Brian Dawkins também, não. Só porque ele é nosso amigo, você acha que nós vamos facilitar pra ele? Vai, não, vai ter, não vai rolar uma colher de chá pra ele, Alexandre? Ah, vai rolar sim. Vai rolar um pancake do Stacey Andrews em cima dele e de todo mundo lá do Broncos. É, Broncos. Não vai ter jeito, meu querido. Se você depender de uma vaguinha, do, dessa vitória pra uma vaguinha de playoff aí, irmão, pode tirar o bronco da chuva. Que é uma piada ridícula, <risos> mas tá, ser, tá servindo pro momento. Pode tirar o seu cavalo com fogo na cabeça da chuva, que você vai se lascar. Vai tomar um belo de um fumo do Eagles, vai se lascar pra lá. É, Júlio, fala aí o que você acha do Denver e manda ele se lascar também. Bom, eu acho que o Eagles ganha tranquilo até. Tudo bem, vai ser meio triste chegar sentando uma sacolada no nosso querido Brian d a w k i n s mas não mandei mudar de time também. <risos> Tudo bem que o Eagles não o f e r e c e u um contrato legal pra ele, mas qual é, mano? Sei lá, o cara acho que já é meio rico. Já, acho que o d i n d i n não é o problema ali no caso, podia ter ficado aqui com nós,、e、tal, mas já que foi, agora aguenta também. 13 e 2 pro Eagles e você, Vitinho. É, eu acho que o Eagles atropela nesse jogo aí e leva esse jogo fácil aí. Na minha opinião, 12-3 aí pro Eagles. E você, Edu? 13-2、e、em cima do Dawkins por vingança. Por vingança. Se ela abandonou o Manto Verde, deveria ter se aposentado. Eu sei que o dinheiro falou mais alto, mas desculpa, b r n a n Dawkins. Por vingança, 13-2.、E、Indo pro a a último jogo da temporada regular, em que nós vamos até o novo estádio do Cowboys. Vamos inaugurar o estádio em grande estilo, Vitor Freire. O que você acha? Ah, esse jogo vai ser lindo pra encerrar, tempo, pra encerrar a temporada regular. Vai ser uma a t r o p e l a ç legal, um chute no saco do, do Romo aí legal. Que ele nunca mais levantar. Tá, Vitio n h por... visivelmente t i i n h o v fã do Tony Romo, né? <risos> ah, tá, não, é o Romo é ridículo. <risos> e eu acho que. Termina a temporada regular como campeão da NFCS e t e com 13-3、e、aí na temporada. E você, Julião? Olha, meu querido Vitor c Freire, esse jogo depende do Andy Reid. Porque, tipo, 13-2 o Eagle s já pode ter conseguido o first seed ou o second seed da NFC. Então, pode ser que ele opte por colocar Kevin Cobb. Nossa, Deus queira que não, ele c o l o c a os nossos reservas, os backups, pra jogar, né? Porque vai colocar o Donovan McNabb, vai que o, o Cowboy já tá ferrado. Vai lá e me quebra o Donovan McNabb e a gente tem que colocar o Colby. Como é que faz? Aí vai a temporada pro saco. Se o Eagles for com o time titular, eu acho que ele ganha. Agora, se colocar o reserva, vai dar Cowboys. Então, pra finalizar: Colby igual 13-3, McNabb igual 14-2. Essa é a temporada do Eagles. E você, Alexandre Branco? Olha, eu gostaria que o, o Vitinho tivesse razão. Que o Eagles desse aquela bica nas partes íntimas de Tony Romo. Né? É, mas é o seguinte: eu e n g l o s s o a fala do Júlio. c o l b e é igual a 13-3.、E、McNabb e time titular completo é igual a 14-2.、E、Humilhação no novo estádio do Cowboys. Eagles nos playoffs. Chupa Dallas. Mas vai ser complicado isso aí. Se o Eagles t i v e r realmente com esse resultado de 3-2,、e、eu acho muito improvável que o Andy Weed use McNabb e companhia limitada para jogar contra esse time do c a l v a O que você acha, Edu? Eu acredito que realmente o, o Philadelphia Eagles vai estar com a vaga, o first seed na verdade, da NFC garantido. O Andrew r e i d não vai se arriscar a colocar o time titular, sofrer uma lesão, sofrer alguma contusão que pode tirar um dos titulares. Ele vai colocar as reservas e a gente vai pisar a primeira vez no novo estádio com derrota. Aí a gente vai fazer um tipo: time B do Eagles contra o Cowboys tentando ferrar a gente. Agora, se o Eagles ganhar com o time B com o Kevin Cobb, aí eu nunca mais respeito o Cowboys, cara. Eu já não tenho muito respeito com os caras. Aí, bicho. Que、Olha,、isso? Júlio, por mais、eu、torcedor、sei. que eu seja, Júlio, quando eu vejo Kevin Colby com a camisa 4 dentro de campo, eu já começo a chorar, eu já começo a me desesperar. Eu sei que, já fica grilado, eu sei que né, vai、cara? vir problemas. E aquela baita cara de tonto, jegue, no, no meio do campo, né? Puta do imprestável, vai lançar interceptação, a i r a interceptação, mas tudo bem, né? Vai, Kevin c o b b y vai lá. Faz o que você tem que, que fazer. pena, né, cara? O Kevin Colby podia ter s i d que nem o, o AJ Filha, né? Tudo bem que o AJ Filha não é muito bom. Mas ele descolou um s e c o n d round pra gente. Ele era o pico de quinto round e descolou um de s e c o n d round. Depois ele voltou, mas, pô, que lucrão que colou pro Eagles aí, q u e que é isso? Agora o c o b b y é assim. f o i u m pico de s e c o n d round, agora ele vale um de sétimo e olha ele lá, né? É、ah. complicado. Mas o, eu acho o AJ Filha um quarterback. Vamos dizer assim, de mediano mediano, vai, de mediano de vai, pra baixo.、Assim. Agora, s s i m a o Kevin c o v b eu acho de baixo pra escroto, mesmo, vou ser sincero. O c o v b é ridículo. E a gente viu o A.J. f i l l y jogar na temporada de 2008 contra o Patriots. Ele jogou bem, cara. Ele fez um baita jogo, tudo bem. As interceptações dele mataram o Eagles. Mas ele não fez um jogo ruim, não. O A.J. f i l l y mostrou, aliás, muita segurança no pocket do Eagles ali. Eu acho que ele atrás dessa linha aí não ia fazer feio, não. Bom, mas vamos parar pra pensar assim. Uma temporada, assim, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, assim pelo que a gente conversou, uma temporada 13-3. Com a temporada 13-3, será que o Eagles não vai entrar um pouquinho se achando demais no Divisional e pode correr o risco de tomar uma zebra? Ou esse time é time pra playoffs?、E、esse time vai chegar na fase final arregaçando como arregaçou na temporada regular? Ó,、oh, Edu, eu vou ser bem sincero com você, cara. O, a gente sempre fala, na verdade, os nossos rivais costumam falar que o Eagles é um time que não tem chegada. Quando chega na hora do v WMW, o WMW McNabbion acontece o quê? Esparrama a farofa e aí a gente fica fora dos playoffs, né? Aliás, fica fora do Super Bowl, né? Mas é muito importante pro a a Philadelphia Eagles o、um、Homefield Advantage. Pra a quem não sabe o que é o Homefield, é a vantagem de olhar dentro de casa os playoffs da NFL. Edu, eu acredito que se o Eagles jogar no Lincoln Financial, os playoffs, conseguir o divisional em casa, o Eagles não perde nenhum jogo e chega no Super Bowl e ganha o Super Bowl. Porque o Eagles pega muita moral em casa. O Eagles jogando do lado de sua torcida é muito complicado para o adversário ganhar em Filadélfia. Para qualquer time. Pode vir o Colts, pode vir o Patriots, pode vir o inferno. O Eagles é muito forte em casa. Então quer dizer, mesmo que t r o m b e o Vikings, nós ganhamos deles no ano passado em Minnesota. Eu acredito que vai ser mais fácil ainda ganhar no Lincoln. Pode botar o Falcons? O Eagles tem plena condição de ganhar do Falcons em casa. O Eagles pode ganhar do Bears em casa, pode ganhar de qualquer time em casa. O time é muito forte. Então eu acredito que não tem p a l e a pro Eagles se ele conseguir o home field. Eu acho que dá super b o w l E o Eagles vem forte pro Super Bowl no ano que vem. Eu acredito, inclusive, que é a temporada com o Donovan McNabb, que o Eagles está mais perto de conquistar o seu primeiro anel de Super Bowl na história. E já que o Alê citou Superbowl, nós estamos acreditando o Philadelphia Eagles como candidato ao Superbowl. Vamos assim, só um, um pequeno palpite:、assim. quem vocês acham que vai ser o adversário do Eagles, dentre todos os times que a gente fez análise até agora? Quem vocês acham que vai ser o adversário do Eagles no Divisional Playoffs? Chicago Bears. Eu vou de Atlanta Falcons. Eu acho que vai ser o Giants de novo. Eu voto no Falcons, eu acho que o Falcons vai vir forte essa temporada. Eu voto no Falcons como divisão. Mas e no NFC Championship Game? Passamos pelo Falcons, passamos pelo Giants, passamos por qualquer outro adversário que possa vir. Chegamos no NFC. Quem vai disputar a conferência com a gente? Minnesota Vikings. Eu acho que depende da maldição do Madden. Se não, se não acontecer nada com o Fitzgerald. Eu acho que vai dar Cardinals de novo, vai dar o mesmo playoff dos anos passados. Ah, eu, que, eu quero que venha. Nossa, como eu queria que viesse pro Eagles dar aquela vingança maldita mandar o Fitzgerald pro meio do inferno, como eu queria. Eu, eu quero que venha o Cardinals, eu quero que o peido do Jason Peters, que já fez vítimas nessa temporada, acabe com o Larry Fitzgerald, acabe com qualquer outro jogador <risos> do Arizona Cardinals. Eu quero o Cardinals no NFC por vingança. Eu quero a cabeça de Kurt Warner, Fitzgerald, b o l d o n Nossa, eu quero destruir esse time do Cardinals, cara. Mas eu acho que não vai dar pra eles esse ano, não.、Eu、acho que o Vikings vem que vem fortíssimo. Com o Tavares Jackson, hein? Eu faço coro com o Ale. Eu acho que vai ser o、um、Minnesota Vikings. Porém, seria sensacional v e r e s s s e cardeais lá de Arizona t e n t a r agitar o ninho das águas. Aí eles vão ver o que, que realmente é ver o bicho pegar fogo, rapaz. Julião, cardeal só presta dois. Os números cardeais e o passarinho, o resto é conversa nova. m i a l n t o the line of a dark night. E no Super Bowl, quem a gente vai encontrar no jogo mais importante do ano? Embaçado, eu fico entre Colts e Patriots. Eu, eu acho que da Patriots, Eagles e Patriots no Super Bowl. Eu, sei lá, eu tô botando feno no Pennsylvania Ball. Pittsburgh Steelers, chega lá, agora. Eles precisavam dar uma arrumada naquela linha ofensiva lá. O Patriots é o outro forte candidato. Fica entre Pittsburgh e Patriots. Mas acho que o Pittsburgh ganha. Eu acho que nós vamos encontrar Peyton Manning pelo caminho. Eu acho que o Colts vai disputar esse Super Bowl com o Eagles. Nossa, mas se fosse o Patriots, ia ser a temporada da vingança.、Né? Você imagina o Eagles saindo campeão dessa temporada, encontrando o Cardinals no NFC Championship Game, e aí encontrando o nosso querido New England Patriots. No, na, no Super Bowl, Nossa Senhora, ia ser um, um é r É realmente o clímax de ser torcedor do Philadelphia Eagles. Ganhar desses dois caras, Nossa, ia ser lindo. Bom. É, acho que foi mais ou menos isso. Acho que a gente que desabafou um pouquinho sobre o f i l a d é l f i a sobre as nossas opiniões sobre os jogadores, sobre o que a gente acha que pode render o time nessa temporada. Júlio César, o microfone é seu, fique à vontade. Desabafe, fale o que quiser, mande seu recado. Olha, é, eu acho que o Eagles esse ano vai botar a caceta na mesa. Eu acho que quase nenhum time. Dessa National f o o t b a l League l vai dar par pra gente. Talvez Patriots, Pittsburgh, a elite realmente faça alguma coisa de interessante. Porque não adianta vir Oakland, não adianta vir Kansas City, qualquer coisa assim. Que vai tomar b o r d u a d a a não ser que metade do Eagles é, se machuque e tal. E aos nossos queridos rivais da NFC, só lamento, principalmente pro Cowboys, porque dentre os quatro times eu acho que é o que está mais atrás. O Redskins também não vai dar pressão nenhuma. O Giants vai tentar fazer alguma coisa, mas se a gente for jogar lá no, no Giants Stadium, eles vão deixar a gente ganhar de novo, né, cara? Porque lá já virou praticamente campo amigo. Então, é o que eu tenho pra dizer: Eagles pra mim é, é candidato sério ao Super Bowl. Só não pode chegar e me perder metade do time até metade da temporada. Aí a gente dá um troço na cabeça, a gente suicida, né? Porque o Itá doido. E você, Ale? Senta a broca aí, mano. Bom, eu tenho muitas ofensas em minha cabeça nesse momento pra a fazer pro Cowboys, pro Redskins, pro g i a n t s Mas eu vou me conter. É, apesar de que eu quero dizer que os meus desejos para vocês não são nem um pouco amistosos. Eu quero que vocês percam todos os jogos, se possível. É, agora, Daniel Snyder. Não adianta você pagar 100 milhões por 7 anos pro Hemsworth. Jerry Jones. Não adianta você fazer estádio novo. Wellington Mara, não adianta você reformar seu estádio antigo, porque lá é nosso salão de festa, a gente manda lá, certo? Porque vocês vão tomar fumo o ano inteiro do Eagles, vocês estão perdidos esse ano. Eu quero ver vocês sentando na calabresa legal, vocês vão se lascar. McNabb, boa sorte pra você mais uma vez, você renovou seu contrato com o Eagles, eu espero que você consiga manter seu padrão alto de jogo e enfiar uma bela de uma. sei lá o que, cara, eu. Quero que você costure a boca dos caras que falam mal de você, que você ganhe finalmente o Super Bowl que você merece. Andy Weed, gordinho, sensual. Você parece com o Gilberto Barros, mas eu gosto muito de você. Você é um grande técnico da NFL. É... Pessoal aí do Eagles, destrói todo mundo. Jason Peters, eu gosto muito de você. Já gostava do、no、Buffalo? Agora então, meu querido. Eu sou seu fã incondicional. Espero que você dê 400 pancakes e destrua todo mundo. E é isso aí. É. Eagles no Super Bowl esse ano. E, cara, eu não sei nem o que falar.、E、Tony Romo, você vai comer muita g r a m a esse ano. Se pesasse no self-service, ia dar mais do que a comida da linha ofensiva inteira do Eagles. Vou passar o microfone pro Vitinho. É isso aí. Depois dessa desabafada legal aí do, do Ale, vamos terminar esse programa aí que foi muito legal. Deu pra botar a caceta na mesa aí, né? Falou Edu. Falou Vitinho, eu também desejo muita sorte ao Philadelphia Eagles. Esse foi um programa de fã pra fã, realmente, de torcedor pra torcedor.、Eu、espero que vocês gostem. Se vocês não gostaram, por favor, mandem e-mails: cast.endzone.com. Nossa intenção não foi denegrir a imagem de ninguém, só do Kevin Colby, mas de nenhum outro time, nem <risos> acabar, <risos> nem criar rivalidades, nem criar rixas. Torcedores da NFC East não se sintam, como eu diria, relegados a segundo plano. Não se sintam é, não sintam preconceito da nossa parte. Em primeiro lugar, a equipe do Anderson gosta de futebol, gosta de futebol bem jogado. Mas nós somos torcedores do Philadelphia Eagles e o Super Bowl esse ano é nosso! Aê, <risos> Chupa calma, boys! <risos> um abraço pra todos. Boa semana. Fui!